وُزَتنَ أُختُنا فاطمةَ جَوارَتها صباحي يقدُ الذهبَ. والله أعبدُ في قفولِ نهارٍ فيهُ مُريدٌ للجوابِ الثاني. Aa, sebelum pada masuk secara Masih lagi di waktu Qawluhu Katanya Katanya Asyid Ibrahim Al-Lakran Rahimahullahu Ta'ala Wahalihi Dan kini Tuju Zatun ialah Najam baharaz Danlah Rabtuha Ya atuh nama ajana atuh nama ga urdu ga aku, aku, aku ni dengan nama jauharat tauhid. Nah, kita masuk zaman di sana dipenari dengan madan jauharat tauhid. Nah. Eh kemudian teks kitab yang menerang al wawu Bermula wah pada kata wahai awak turut tiada tu, ilik kina, si wahit kina ha, ini, nah itu nak nahu mulai tak kalau ambil kata tak kalau baik atau dia yang mengejar dia boleh dia buat tidak dia tak ilmu tak ini. Yang berhajat ia tanap nama ilmu tahu dan akap usulul itu ialah wajib. Dia hmm, kata wajib. Lagi pula berhajat ia kepada menerang masih tanap menyer. Karena pos yang berlaku setengah banyak ia mengelirukan alat berhajat kepada senang menerang Karena bila tak beliau itu hilulah, tak dapat semangat lah. Bila menerang-menerang Haa eh, ah, Nyata Haa ah, Itu banyak kepada menerang Tetapi Itu pun bahagia kepada menerang ah, Menerang tu pula Haa ah, Tergerhanalah Tidak terlalu panjang Yang membawa kepada dunia Dan juga tidak terlalu panjang Yang membawa kepada tidak paham Haa ah, kepada Kami boleh umuri Tauhah Haa Sebaik baik Kedirjaan yang kita tanyo. Kemudian kita di situ, dia kata wa hadhihi dan bermula ini ah kita mengaji bab isi bicara. Bila ini nak jadi makrifat ya kena dengan mujar ile. Benar hakikat ilmu dia apa? Kita kalau persekarang ni dari luar ke mana kita aku kita datang ni munuk ke datang ni ke lapa. Ha, kalau tanya juga ini, tentang ha, dunia bicara ini, tertunjuk aje. Agak picu lah pada rohwi, ha, pada kata tunjuk Tuhan tak ha, mungkin tu. Makhluk ada buat ini bukan nama tunjuk Tuhan, tentang bicara pada keadaan Tuhan, bicara pada keagungan Tuhan. Makhluk Bila yang lebih Yang menilai itu PC di sifat jadinya tinggi bila kata yang belia di Cuba sangat tinggi, bukan orang yang lebih kata nak orang, orang tinggi, orang yang mengaji tinggi, orang yang tak tinggi, ada yang dia cakap terima tinggi, tinggi, tinggi. Nah, kalau awak tu awak tinggi, awak tak kata awak tinggi, awak tu awak nama awak No. Nah, apa tu terima tinggi ni ini? Bukanya pada makna tinggi, makna jihad. Bukanya makna tinggi, makna jihad makna tempah kita sekalipun isyarat dengan tanya kalau kita becacat Allah Azza Allah maha tinggi uh, mulut kata daripak nak balik jadi daripak dengan kenapa dia tengok kemasi daripak sana bukan makna kata buat bali orang-orang nak tunjuk tuhan menunjuk kata tuhan duduk di atas tak itu, saham. itu saham. Uh, tak betul sebenarnya itu sebahag itu sehap dakwah berhub tak berhub tak berhub itu sehap kemudian nak rakyat datang di la ini ada ikut sarah sama bunya itu ikut sarah nun ikut sarah nah ha tu dapat kata ikut sarah mula dekat ini buku sarah jauh titik itu sangat jauh jauhnya nun apa makia prepositor nun nam nun ah itu satu apa arah arah tak dekatkan dengan ana sini dulu kat dekat dekat sini ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni sikit ni ni ni tu ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni mana ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni dia pandai ikut petunjuk bila itu isyarat nak ikuti nak makrifah dia dengan musyarif itu dengan penunjuk yang ditunjuk tu nah, mana kita arah ni dengan pak kita hmm. nah ada je betul di sini. ditunjuk wahadihi ini arah tunjuk ke mana nah, nak jalan saudara dan buka secara kisahnya wali menzaru bilhi di hadih dan bermula yang diisyarat Yang ditunjukkan kepadanya Kepada yang ha, Dia panggil masyid Apa dia tu? Ha oh, pada ilahi dia panggil ahir Bagi usia masyid Mana usia masyid di sini? Alhamdulillah Ah, lah Taman musyab musyab Dia panggil oh. Alhamdulillah ada pada usia wasah tu lah Dia panggil usia masyid ha, Soal Allah kata ni mana? Soal Allah kata Alhamdulillah Aku ha, rasa begitu allazi barang yang telah diicarahkan kepadanya kepada barang ah bil wan mutaru ilayhi bi raja'an dengan jelas belakus kala hak yang yang dan yang dan bermula yang diicarahkan kepadanya kepada yang apa yang dia ada maksud dia yang dijapok ah yang dia disyaratkan kepada, kepada yang kepada yang disyarat di dengan kata ini apa dia maka ialah buani alfazil mutahdaratuhi wala ana kata mutadani juo bila nak kata pengufaslum tak apa huwa ha ke depan nama al insallah wala bila wala disyaratkan kepada yang kata ini iyalah Kena ke al albabu, kena terjual ke lafaz lafaz, lafaz mana? Ada mana? Boleh. Lafa al mustabratu yang diperakbirkan yang lafah hanya dihilar saja. Lafa hanya dihilar. Ajar dia dihilar di mana? Di ni di dalam tok di dalam kitab hilar di dalam kitab. Ah, kitab itu ini. Kalau itu bukan klik pada musyar ilah yang hikmah Bukan benda baca nak pot Masa baca ada rata Lari dalam hati Bila tak lah datang bunyi Panggil lapar pun ajak Walau hati lah Udah lapar Lapar manggil laki Karena tak ada lapar tu keluar Kita nak menulis Nak buat kurak siyamin Nak atas tulis orang tua Nak atasan Tak jadi sampai tak lah Bismillah Bismillah Alhamdulillah Rabbim'alamin Madalah Banyak tak sahabih ha, Lepas tu nak nak nak kata jahat Tidak ke jahat tu. Ya siap jahat dalam hati Kita nak kata belah tu Nak buat Bikir dalam hati Kita nak lapar Bikir dalam hati. Tak, tak jahat. Jahat. Nah. Ha, ada jahat Kalau kita ambil jahat lah Ini Haa Kita tulis Ini Haa Iyalah buat suri salak Ini satu Haa Pucuk murahnya Haa Ini Ini apa Ini Kalau ngerti sekali Ini Mana ini Dia kata Ini berdalam Abu ha, leh kami, abu ha, ha, leh, abu leh saya. Ini lah, mana ini lah? Dalam, laras lah, dalam. Ati panik, ati panik. Al-alkalin, bahbarokhu. Eh, tuh. Tepat, tepat. Yang nak ibadah saja lah, boleh. Perang, perang, perang, perang, perang, Boleh aja. Baca. Ini lah. Atas lampau ni. Lagi dah lagi licak. Dan tidak dalam ini. Ini ada perbincangan dia tak baca dia baca tafsir yang lepas. Ah, dia. dia ah, maka dia kata ini apa ini? Wal al-bahr muntahdaratu fihi iaitu kenapa lafaz zakat yang dipilarkan di dalam ihim otak dalam dingin hati pandi lah. Dia nak hati, papa men kepada bima api penting dia buat tu ada hubungan. Bi ibari dengan berkilih kepada Menunjuknya Al-Khari Menunjuknya Al-Khari Al-Khari Menunjuk atas pengertian yang tersebut Haa Apa dia? Tapi tu Kalau orang yang kata Kau orang yang tak tulis surat Dia panggil numpak Likah Kalau ada atas Kalau tak ada numpak Ada numpak Dengan licah Tapi tulis surat Tulis surat Pau tak ada ah Dia tak akan tu ah lah bila baca ni dia baca ah Bila baca ni dia baca Nampak tak Haa Tulis surat Nak baca tak kan Bila tulis surat kita tak iri curang tak Ni ah Apa nama ni Tak tahu tu Mana mana nak Haa Dia mengupak Haa Haa Alah dia tak nak baca Bukan dia mengupak tak Haa Kerana surat tu adalah dia sanggih Nama hidup ada, dihidup ada. Ini memang dia tak ada, dia baca surat ma'al. Baca surat ma'al. Selama umutnya nasil khubat itu, sama saja adalah ketemboh. Ketemboh kita, Alhamdulillah, Rabi'alamin, Al-Fatihah, untuk apa amal, baru masuk, untuk apa-apa yang dia, dia adalah ketemboh kita, sebelum masuk kecayaan. Sama saja adalah ia kutubah itu Muka khidmatan ala syakli Kutubah itu yang terhulu ia di atasnya pun menarang Ia ada-ada lain wak kutubah itu Kau tak buat kewaksana Wak dulu pasal bawa raya Habis tak nak nak maksud kita Dia yang buat kutubah dulu Mengayar di kemudian Aumutakiratan anbu ah wak kutubah tu yang pertama dia ibarin ngadap taklim. Ada apa-apa nak tanya dulu saya tanya saya bawa apa. Ah, Sebuah sepak kita buat, buat kita buat ni. Buat-buat buat itu bawa ke bawah taklim. Sebab nak tengok kita nak masuk dalam sampai saya nak kata dalam taklim. Kita mau hak siapa ni mohon? Tok jumah Hulu. Ah, baru buat ke bawah. dan juga apa nama tu? Arah mizan tu. Kita pergi umak dulu. Terlepas dulu, baru buat tempoh. Atau mana kata, setempoh zaman dia. Nah, tapi dia kata inilah tua kisah inilah tua kisah anjing. Inilah tu lihat mana, lihat latah atau bila. Nah, sama ada, sama ada buat tempoh dulu, atau setempoh zaman dia. Hmm, jadi tempoh zaman dia tak ada sekolah, mana yang kita buat, buat dulu kaliannya, kaliannya kita boleh lihat satu mukoh, baru lah buat.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 jadi, ini yang dalam sebah tu, ialah klik terlapah, habis sila dalam ini. Bukan ini klik terlapah, tulis jahat lagi juga. Haa, kalau buat sebah, sama dia. Takut lagi, buat sebah dulu, tak tak tulis lagi. Maksudkan, orangnya nak buat, tak tak tulis lagi. Baru tulis sebah daripada itu. Haa, ni kalau kita baca kalau kita baca ni, kalau kita baca, wajah, wajah, wajah, wajah, wajah, wajah. lagi lagi, Ah, kan? Haa, tak malamnya. klik terlapah, habis sila lagi. Wanapilah dan bermula barang perkataan pelihara yang dibatalkan. Mana yang ada kita nak kata ini Maka siapa kita jawab yang mana? Wanapilah kita lakukan mengkobarin. Wanapilah negara kobarlah zairumut kafir berdebat. Lalu itu waktu kepada si kobar dan bermula barang yang dikatakan itu takut dia kata takut matilah abangnya dia min daripada kata bahawa dia pandang bongi tak reka lah nanti usi nanti belakang bahawa kata min janatil jika adalah khutbah itu khutbah agak-agak dia baca khutbah tak ada salah dia layak khutbah khutbah makna meminan kalau kita nak tahu tapi minang dekat satu pertuan minang bahasa dia khutbah. Ah khutbah ke mana minang? Kalau khutbah ah tebah lah khutbah. ucapan serahan. Ah seramahan, seramah. Arti khutbah tak jamak je, khutbah dia dalam. Ah dalam-dalam berjanji, Ah nah ada perjanjian dia dalam. Apa dia? Ah wa yaqulul khutaban. Wajah berturul, kuku tabal, kuku jangan pada kuku hitam, kuku alung Nah, wajib hidup balas. Wajah berturul, kuku tabal, zoom aja. Jadi tak balas zoom aja, zoom aja, Apa tu? Jawabnya boleh tak mungkin. Aduh, tu cipak, saya cipak, saya cipak. Tapi kita opo masih. pun jadual kalau sudah baca lain pada juga. Dia wajah dia, saya tak ada jawab. Baik, begini yang kan di khutbah itu jika adalah khutbah itu fadilahah yang hendak dari sebarangan mutakaddimatan yang hendak dari salaful fakul simpanlah khanun dalam ibarah jika adalah khutbah itu satu fadilahah ah dahulu dia alat saknis atas karanga takliman mualaf lah, lah, lah, buak, tak, lah ketemoh, atas karanga mana pada menai lagi buat ke baru dulu dia kata nah dan di atas karanga kalimat madharu ilai maka yang diisyaratkan kepadanya al-jihadihi secara dengan hadis ataupun dengan isyaratlah ketika kata mucar ilai dia kena al-fazul mustahdaratu fi dhimniya ah mudah tak salah apa lagi baru dengan bismillah baru buat tu dah baru nah dia dia Baru dah bismillah, waqtubah, apa nama Sekarangnya, bukannya tak ada lagi Dia kata kalau berlaku, isi-isi arah Kata-kata, ada pun kamu dia baru itu Maka ini ialah, haa Ini ialah satu risalah, katanya Haa ini ni kulit mana? Iyalah al-alfa'i mustahurati Kata-kata ni, ada Haa Haa, kalau Wa'inca mat muta'ak suratan anhu Dan jika adalah ia, ia al-qutbah Terkemudian ia kebahangan buanik taklih. Ia kata fahamu jauh ilahi. Masanya dijarak sepadan dengan itu jaraknya kata ini hanya hari ini, hanya hari kuala ini hari ni. Itu kenapa al al fal fil khalid. Kenapa lapa? Anda tunggu pada hari. Ah, kata dia tule tule tule tule itu kanannya hina. Bahu banyak semua kembali. Haa, lepas tu buat sembah pun Buat sembah-sembah, inilah, inilah klik ke lapar tu Klik pada hak tulis dia dah Lapar ada semua dah Haa, jadi lihat klik pada lapar nak lapar ada Lapar bila raja tak, jual lah Lapar tu tak raja tu, tak panggil lapar, panggil nukut Tulis dia tu panggil nukut Haa, hak raja lagi panggil, panggil lapar jadi K kata sempat Jika sempat tak nak buat lah. jika, jika karangan tak tak kaya lagi Buat sempat dulu Ini dalam sempat tu Klik ke lepah Kalau kalau ni kita buat Klik dulu Lepas tu baru buat sempat Inilah ini dalam sempat tu Klik ke lepah Ah, okey, kata begitu Mata-ketik kita ni jawab Wa maafilah Wa yurumus kasi ni Atau kabak Barah yang dikatakan itu, itu tak betul Haa Tak apa Apa jalan? Ha, dia kata Jalan yang boleh kata tak betul Dia jadi hati saya Belik pada alfarmu sahabarah Mereka duduk, temboh dah Apa nama saya dah, apa belum Ah. Jalan yang boleh kata tak betul Kianam bahawa itu Jalan alfarmu Dia akrab pun Kenapa arah? kenapa A'ra'ah A'ra'ah Tengah-tengah Kenapa A'ra'ah Hmm Tidak Lafa-lafa tu Tawya Tidak mengandungi dalam Lafa apa Apa Apa Apa Apa Apa Apa Apa Apa Apa Apa Tak Apa Ah, Haa Tawdun Tawdun Tawdun Mustahilun Ala Ta'fi Teruk Ijai'ah Tu, tu apa? Ah, kamu ni lapar, kita terbuk, terhabis, terbuk, terhabis. Ah, tu aroknya dan tadi aroknya habis dia dimunjar roti nukri dihat. Ah, dengan mata-mata betutu dengannya. Ah, dengan mata-mata betutu dengannya saya tenang kepada penyata pokok cita-cita pokok. Siapa tadi hak kata ni? Oh, pokok pertama nak tahu tu siapa? Ana pula dah. ada ah. dah dia. Pokok dah ni tak ada habis lagi orang pura-pura Wah, dah dah. Ha, ada dia dah. Ni buat jarak apa tu pokok? Ha, pokok pokok kecik ramai. Oh, mungkin saya pokok ya. Ha, apa punnya doa. Apa naknya? Oh, lapong. Ah, dek. Dia lapak, lapak tu dia lah yang tangkut di di muzia, di muzia niha. Tadi ada buka, tidak sekali dia arak tu, tak ada monjok dan silkari, silkari. Ada. Yang tidak sekali dia ada monjok pada kari, ah monjok pada luar tu, tak. Balikkan adem berbilang dia. Ia a'ra' tu Bahasa Hindang ia a'ra' Apa pun menulis tu? Harfan Baqda Harfin Haa.. sehuruf, selepas pada sehuruf Waha Zaza dan begitu lah, dan berbinculah Itulah harfan Baqda Harfin Satau, ni sihbe Satau, ni sihbe Haa.. tu dia Tadi itulah kita nak bilatok, kata Ini naji ijarah kepada Laha yang mau pada hari itu. Jika saya itu, jadi itu bermaksud pada al-alfaz di mustahbarah. Habil kila, Dalam jibrin. Dia kalau kata bunyi bunyi, Allah, dia betul apa? Dalam dalal jibrin. No. Wa Wajah abda, tu allah, allah memang tu allah, allah abda, abda, abda, abda, abda. Wajah abda, tiada jurdaniu di muncam lugu tu di wajah ini bilgadi. Apa yang abik abik katih nak nak abik katih ajaran jin. Terserah sini, kata nak baca setara dunia Kata ha? nak baca setara dunia Kalau baca setara dunia jadi masjidah pula dari mana pula Ini baca setara dunia Setara dunia jadi jamak. Masuk dengan buku berjambat juga Waka ada abda Dan sungunya telah menyatuk Apakah ayah betul ya Apakah ayah betul yang mana menyatuk Ah, sunguhnya telah menyatu 10 al-sayyid Pada Saba bagi bad kutub. Ah, kutub maknanya jamak di padat, ida, ida rahmat ka, ananya makna makda, maknanya, maknanya singkatan. Ah, tulis. Tuliskan fa bagi tulisan Ah, ini betul ke? Wa qaradini bagi kata jamak. Ah, dia menoleh kepada nama dia, dia mengapa kata abdan ya juzjani fi si masar kutu diwartarjun wima la tin akan diperakotnya timak mampu abdah Yang safatan sifat apa itu wima la tin nakatnya katrah dano jama makna tabatan atla Ikhmalatin sabar ada, ada yang beberapa ikhmalnya tujuh. Manor alhu alfalu sabar. Ada dah jauh, mustahmukut. Kira-kira jenis mana kelapa, kelapa jauh. Kena kelapa saja, apa saja, saja tujuh belas. Dua dan mahani wajib. Kelapa saja, alkoh atau atau Al-ma'ani faka Kena ke Penergian saja Maknu dia Kena kelas Kaja ke Atau Kena ke Maknu Maknu saja Atau Atau Baca-baca Awi Nukud Kena ke Lepiskan Lepiskan Lepiskan Nukud Nah Dia Nukud Lepiskan Cuma Kisah lawak kisah tu uh, Apa nama ni lukis ni masalah Kalau buat gambar-gambar tu Panggil melucu oh Oh dia nampak Melucu ha, Panggil lucu Kalau buat huruf-huruf tu Tak panggil melucu Tak panggil mulit nah ha, Dia dia Panggil mulit Haa Dia dia <coughs> Awinuhuhu Ataupun Alupitan Tuliskan Bajam Tak apa Makanuh nok dekat boleh dah ha ya la nang ni nah dah start nah, tulis raya nah, dan nah, Pak perk alun nah, tulis ha nah, nah, tu ni nok kut baca zau tung om ara para pasal mulia ngan sebut zau tung ni perk nama dah majlis ilmu alam nama seorang kerana mesti dekat berdiri Ah takut ngapa aku pak masuk kelong. Ah tu tu penerbian daripada lapar tu. Mana dia? Lapar, bila terbaca, Dari diorang ke mah? Belapa? Lagi tak baca dia tengok di di kecah betul kan? Nyuput nak hut. Bau di Ah apa dia dia kata musamma bagi kitab, musamma bagi terjamah kena kelafa tu tu. Kenapa makna-makna dia tu? Kau kena selalu kisih-kisihkan Itu Awamu nampak Awil al-fadhu wal-mahani Atau kau kena kelapagan makna dua kali Ini saya gitu nah, Saya nampak Ad-ihtimahnya sempat Awamu nah, ya terima Ya terima Awil al-fadhu wal-mahani Kau kena kelapagan Dua itu Atau ini kelapagan makna Ayah-ayah ya, yang terima ada Ah, to kena pelafazan di sini. Dua. Tiga. Ah. Aw, awi makna dan nahwu. Qaq na makna ni kitab. Ah. Ni. Ni ke tujuh, aziz dan baas. Tok kena ketiga sekali. Ah, dafa makna ni kitab. Saba makna Tujuh ke lima. Ah, tujuh ke kamu lihat, lepas video-video ada entah waktu, waktu ada ha, telah pilih dia jadi, enahu <Sess> aje bahasanya, mukammal kutuk wajar wawad je dok, wap ini tak al-fahad, ah kenapa ke Al lapar-lapar, ha, kenapa ke, lapar? lapar. Kena ke lapar. Tak bilakah aku bicaranya yang berbicara juga hal tak ada tak hmm. <tuh murah> <tuh murah> nah, oh, ada dengan pilek bagi menunjuknya dengan dia yang menunjuknya alka ini adalah mana lah tak ya ada mana pilek itu. Wahai haza lihat malu minat kasih aku lakukan jadi nyawa yang tak tujuh Tujud tak nampak sepulang pada hari ni. Tanya pula, adakah ini ihtimal ni mana? Annamusammal kutub watarajim tu kena kelapa dengan milik kepada menunjuk atas makna ni. Adakah satu dari tujuh tadi? Kau? Adakah? Alhara luhtimalu ni. Minat sabi'ati. Alimutakaddimati. Daripada tujud dia dulu tak ni, kau? kau kenapa awak di malung kan kau kena estimasi berapa Tuhan sebab lain bunyi fakta bila fa dan dia makna bagi tulisnya bagi ha la la motor lafa dan makna lafa dan tulisnya dapat apa nama makna dan tulis Yang dapat tujuh apa makna tulis, tulis kau mari hak ni ni lafa dengan ditilik kepada menunjuk Tidak apa atau mana Haa maksudnya tiga tadi Kau lah tu lah Haa jawab tu Allah juga Kau lah jalih simalul Minat tak berarti ayul mutakal di nabi Ata tak berarti orang surah tak minta Kau lah jalih simalul dami Kau nak jalih simalul Haa jawab Haa jawab Haa jawab Haa wakil Haa wakil jawab Haa jalih simalul dami Haa wakil jawab ha, Ah Dan pada jawabkan soalan Adakah ini daripada tujuh tadi? Kok istimewa dia tu lapan? Kan oh, dah ah, Iyalah jawabkan dua paham pula Mak ada dah jawab kot, iya Adakah ini daripada tujuh dulu? Iya Tak tahu tak tahu Tak, istimewa dia tu lapan Tak tahu tak tak, tak, tak tak Oh, tak Nama dia siapa? Wal-aw-haru Wal-aw-haru Tuhan yang terlebih dahulu Annahu bahawasamu Hazalihtimari Tuhan yang Minasak tak? Dia tahu tuhan Tuhan yang Dari pada tiga Tak ada Tak ada Lari pada tiga Bukit istimaya kelapa Tak ada Tak ada Tak ada Ah, ada Tak ada Tak ada Dia tak nganti Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada Tak ada kano payah selamat nah ah dia ni katak belah gunung ni ah dia selamat sikit dia nak buat belah gunung tak ada payah ah nah ada dia tu dia kata pada budak himmat ni mari lo nah nak kita mau retak anak garo panan ni apa nah apa nak sok tak minum tak boleh nak tu tak regah tak boleh aku gapakal kat tengkarah problem dia pun dekat Bapak-bapak tanah Bapak-bapak tanah Bapak-bapak tanah Bapak-bapak tanah Haa nak Hmm Jadi ya Baik Kali itu Wali azharu Annahu minah Hakkau yal'izuhi Bahawakana Apa dia tu? Tak ni? Ha'zalih timah Minha minah Tidak Wahyatul alu Hmm Tuk-tuk pekerjaan Tuk-tuk terik Nak pergi ke mana? Kali sekali Menyukupan dia pun luk Siapa lah tadi? Alfaqatak. Ma'ani kata. Nukul kata. Dia katakan alfaqat ia ibarilah lagi ala ma'ani. Seperti itu, saya nak dapat saya, Ih, itu baik-baik pun apa dia juga? Tapi tak. Daripada orang itu, tak bisa. Semangat itu seriknya begini. Anna hu bahwa Tuhan yang agar iklimah, Dia panggil Muqayyadu. Haa, tu ya. Nah, di-tais. Hmm. Bukan lafaz ada makna Kalau lafaz ada makna -ma maksud ya. ha ikin yang tempat. Ain al-fad wal ma'an musa. Bukan lafaz ada makna. Lafaz dibaik ke antaranya. Ah jadi gitu dia. Ah ghayatil amri annahu bawsan. Hadza bi simar qan muqayyad. Ha, Nah ini kena pelaporan lah, tapi lapor hak kita, dengan dipilih yang kepada makna mana. Hmm. Jadi tak perlu ada tujuh kali lah. Wa amma wafaa, jawab mana pula? Wa amma wafaa sih ibarat maqduh <tuh> <tuh> dan ada kubara. Yang jatuh ia pada antara tengah-tengah itu sinus-sinus ulama kita lafaz say khabar amma ma dulu fa huwa filahul madhhur ha, ah tu khabar itu kena lafaz fa huwa filahul madhhur bila kata titik tambah macam tu fa huwa filahul madhhur maksudnya iaitu tidak bagi madhhur dah kaum mahwa fa'ati ihdaratu ba'dihum bayat mereka Minta ilmu, kalau daripada bahawa orang yang dipilih, ancol dia ya kacau. Jatuh jelas dengan barak nakok belawe. Mak sudah kita katakan, sudah kata, ini isyarat dipilih kepada Albert untuk berasidzimi, mengibar di lalatnya ada makna yang maktubah. Tak diwak terbahulu pada mana atau terbahak kemudian. Ancol jadi tak? kamari ma wa faasi ibarat ba'dih napa support melawan al dawa apa yang ini menyalahi tempat dia. Dada ni anna al mukhthara daripada bahawa perkataan yang dipilih annahu bahawa sama Allah Subhanahu wa ta'ala annahu bahu sami' ah Kena ke al-ma'ani mustahbaratul jihna Haa Pernama hak yang didiscaratkan kepadanya tu Kena ke maknu-maknu Hak yang disilarkan di dalam jisim Haa Kena ke maknu Dia kata jisim Kalau mustahnya Hak mustahil ilai tu Kena ke maknu-maknu Hak yang disilarkan di dalam jisim Haa Kau tu Haa Kira-kata Waqillah maka yaitu ma wafa'a bi ibarah bi ba'dih untuk menyalahi maqsad. Hmm, itu dia. Ayo. Wa wajib 'adam tiyari ba'dhi yahi ma lahu amma bi ma'aniyah ghayru mutaballati 'an lagi di